Колега, до которого адресував нас професор Коломийченко, був отоларентологом, якого знав цілий світ. На той час він працював у кремлівській лікарні, лікував членів Політбюро і навіть самого Сталіна. Читачеві неважко уявити, з якою надією ми їхали до Москви, маючи на руках листа рекомендацію до цієї людини. Прибувши до столиці, відразу ж пішли за вказаною на конверті адресою. На наш дзвінок двері відчинила жінка з немолодим вимученим обличчям. Вона повідомила, що академіка немає, він у відрядженні. На запитання «Коли повернеться?» невизначено розвела руками і ледве втрималася від сліз. Так ми й пішли, не розуміючи, що сталося. В наступні дні ми не раз телефонували академікові додому і запитували, чи він ще не повернувся з відрядження. Сумний, вічливий голос відповідав, що академік поки що з відрядження не повернувся. Лише за два тижні розгорнувши правду, ми знайшли його ім'я серед кремлівських лікарів, які були оголошені вбивцями в білих халатах. На газетних шпальтах була і фотографія якоїсь Лідії Тимощук, що викрила страхітливу змову серед кремлівських медиків. За цей подвиг її нагороджено орденом Леніна. У Москві ми жили на квартирі старшого брата Євгенії Івана. І він, і його дружина Юлія були люди добрі, сповнені того народного розуму, який рятує від згубного фанатизму. Вони не повірили, що стільки світил медичної науки перетворилися на вбивць. Іван працював провідником у поїзді, який ходив від Москви до Владивостока. Півмісяця був у дорозі, а відтак півмісяця відгулював. Саме тоді він був у відголі, отож приніс із загальної кухні, де стояло не менше як п'ять газових плит, Велику сковородку з картоплею, що її він умів майстерно смажити І ми сіли вечеряти От скажімо, задумав я влаштувати катастрофу поїзда Міркував він, випивши чарку Самому це важко зробити, навіть неможливо Потрібні помічники Ну скажімо, машиніст або принаймні кочегар Як же я розпочну з ними розмову про це? Йдеться ж не про одну сотню людських життів Та в мене язик не повернеться Отак воно і серед кремлівських лікарів. Як же вони могли змовитися, щоб знищити всіх партійних вождів? Навіть нам, темним людям, добре відомо, що кожна стеля і кожна стіна в хаті тебе слухають і записують. То невже академіки цього не знали? Не вірю, тут щось не так. А по країні розпочався розгул антисемітизму. Газети всюди знаходили вбивцю у білих халатах. І хоча насправді ніхто не був вбитий, винуватцям приписували природну смерть людей, котрих вони буцінто не захотіли врятувати. Така вже була властивість того суспільства, в якому ми жили. Партійним газетам дірили, а безпартійних газет не існувало. Партії, народ єдині, отже, правда не могла брехати. А менші обласні навіть районні правди мали вказівки великої правди, яка видається в Москві. Якщо там пишуть, що всі академіки євреї змовилися винищувати радянських вождів, то їхніх посібників треба шукати по всій країні. І знаходили. В кожній районній лікарні був хоч один лікар єврей, а найчастіше два-три. Добрі українські люди, серед яких вони прожили все своє життя, раптом зробилися до них непривітними, навіть ворожими. Та ворожість заповзала в трамваї, кублилася в лікарняних коридорах, у спину лікаря євреїв встромлялися погляди, мов ножі. А я пригадував десятки євреїв, мої фронтових друзів, і ставало боляче до сліз. Адже я знав, що це неправда. На моїх очах лікарі-євреї рятували сотні росіян, грузинів, українців, казахів. То була свята і чиста справа. Як же її можна було так занапастити? Євгенія думала так само, як я, і це зміцнювало нашу дружбу. Влітку 1952 року здійснилося ще одне материнське пророцтво. Я тонув у друге. Ситуація склалася надзвичайно небезпечна, можна навіть сказати, що я врятувався чудом. Можливо, читач звинуватить мене у марновірстві, але я поки що не сказав жодного неправдивого слова стосовно материнського гадання, як вона називала своє пророцтво. Чому всі її гадання справджувалися? то вже, мабуть, загадка не тільки для мене. Євгенія на два місяці поїхала до Криму лікувати горло, а ми з моїм московським другом Марком Максимовим та його новою дружиною Зоєю Крахмальниковою вирішили провести літо на березі Дніпра.